Светлият дом в розовата долина. Влакът лети към Балкана. Отминаваме тракийското поле със своите градини, лозя и ниви и навлизаме в средна гора. Красива смеките си, нежни, закръглени линии. Но ето. Хълмовете стават все по ниски и се сливат вече с полето. Ние сме вече в розовата долина. Пред нас се издига Балканът. Дълго, Съзърцавам и чал, мазалат, озана. Какво чувство изпитваш, когато ги видиш? Като че ли навлизаш в друг свят, безкраен вечен, свят на чистота и мощ, сроден с Туй, което живее в гъбините на твоята душа. Една светла точка привлича вниманието ми. На сутрешните слънчеви лъчи. Как ослепително е осветлена тя, като че ли самата тя е център, който пръска светлината си из обширната розова долина. Коя е тая светла точка, която тъй властно приковава погледа на всеки го, който пътува през тия места? Това е светлият дом. Бисерът на розовата долина. Светилникът, говорещ за будния дух, който цари тук. Отдалеч се вижда той. Край него е китният Маглиш. Били ли сте в Маглиш? Разположен е той в самите недра на Балкана, в една теснина, вдадена в планината, по двата бряга на едноименната река. На целото величествено се издига върхът Попък, а по-на изток е другият върх Крастилча. Между тях, над селото, е градището, останки от крепост. Те говорят за древната история на тия места. Значи от ранни времена и място е привличало вниманието. Още като влизам в дома на брат Р, оттам излиза кола. Той обяснява. Един от селото гради къща и му пращам колата си за помощ. Това разкрива цял един свят, в който живеят тия хора. С каква простота и естественост той изговаря тия думи, съдържащи една велика идея. Това показва как народната душа има едно вътрешно разбиране на социалните въпроси, своя дълбока социална философия. Навсякъде в глубините на човешката душа е запазено нещо непокварено и чисто. В това е надеждата за красивия бъден ден. Някой ще строи къща, другите отиват да му помагат. Едни му носят камъни, тухли, пясък, вар, други копаят основите на къщата, трети хранят работниците. Това е тъй наречената межия, която дава богат материал за размишление. Тя показва, че в народната душа се крият красиви заложби, мощни духовни сили, те говорят, че новото съзнание, което иде, не е чуждо на славянския бит, а коя е най-ярката отлика на това ново съзнание – живот за другите. Значи квасът на новата култура винаги е живял в глабините на народната душа. С него тя е била кърмена с векове и хилядолетия. Върху тази сигурна основа може да се гради. Буден кът е розовата долина. Мъглише Буден център. Голяма е интелигенцията му. Повече от стотина тукашни учители пръскат светлина в близки и далечни краища на страната. Лятно време те се прибират и дават особена окраска на селото. Но и всички останали са Будни. Още от старо време те са се пръскали като бачвари в далечни земи. Те са се запознавали с живота и той е развивал тяхната интелигентност. Когато говориш с много от тях, чувстваш, че пред тебе е един човек умен, но не само умен, но и напредничав, който следи живота и се интересува от всички въпроси, които вълнуват днес едно будно съзнание. Щом посетите Маглиш, веднага нещо ще ви обърне внимание. Тук ще срещнете у млади и стари, почти всички видове напредничави предничави идейни движения и течения. Още от турско време нямало е нова идея на течение, което да не намери отзвук в душите на маглижани. По разните въпроси на днешната култура маглижанинът има мнение и то съзнателно, изходящо от светогледа. Той говори безизкуствено, трезво, реалистично и същевременно идейно върху тях. Учениците на Всемирното братство тук отдавна мислят за салон. Трудно е вече да се събират в частни домове. Събират се те и обмислят всестранно въпроса. И намират изходен път. Някои братя си дават нивите на разположение. Ще ги работи братството. Ето източникът на средства, за постройка на бъдния салон. Брат Иван Чернев дава 12 декара ниви за работа. Друга година дава 18 декара. И други братя турят свои ниви на разположение на братството. Златни класове вече са готови за жътва. Ето. Идат 30 души брати и сестри от тук и 20 души от лък. И тия които не познават сърпа, научават се да женат. Тия минути на обща идейна работа остават като траен светъл образ в душите им. Тъй се минават няколко години. Защо да не почнат вече строежа на салона? Защо да отлагат повече? Но къде да се строи? Има предложение за горния и за долния край на селото надделява второто мнение. Ето, брат Иван Чернев поднася като скромен дар своето място. То е удобно, красиво, на едно възвишение е. И оттам се откриват широки хоризонти, вижда се цялата източна част на Розовата долина. Той е при самата Борова гора. И ето, едно лято вече се пристъпва към дело, и то с приготовление на материалите за градеж. Преди всичко трябва да се приготвят тухли и камъни. Тухлите ги правят съседните ниви. За изпичане на тухлите със свои коли, докарват на мястото дърва и каменни въглища. Камъни къртят в един дол на един километър разстояние от мястото на салона. Къртят ги с бомби и със свои коли ги пренасят до мястото на салона. На следната пролет пристъпват към изкопаване на основите на самото място. То представлява каменно-стръмен бряг. Предстои грамадна, трудна работа. Изкопаване и изравняване на мястото. Кой ще стори това, ако не пак братята и сестрите? Всички те са тук. Един сайдейник музикант посещава селото. Ударите на лопатите и мутиките се придружават от звуците на цигулката му. Стои като че ли иска да покаже, че дейността, стремежите, копнежите им имат нещо общо с възвишения свят на хармонията. Но сумите, събрани от нивите, далеч не стигат. Тогава всеки широко отваря сърцето си и дава предълтара на общото. Всеки има съзнание. Това което притежава не е негово на цялото. Всеки дава с радост. Духът на новото е даването. Новият тип човек дава, както дава изворът от животворните си струи, както дава плодното дърво, както дават слънчевите лъчи. Това, което дават тия хора, е техният любовен дар. Ето защо построеният светъл дом е въплатена любов. Кристализирана музика. Кой ще пази сумите? Един от младите братя. Всички имат пълно доверие в него. Той води книжата, но никой не ги поглежда, никой не ги проверява. И той оправдава напълно общото доверие. Те вярват един в друг, както всеки вярва в себе си. Никой не знае кой колко е дал. Защото всеки знае, че всички са дали от гъбините на своята душа и сърце. Всички са дали различно, но всеки е дал много, понеже дарът, придружен от топлината на любовта, има вътрешна цена. Той е изобилен дар. Днес, когато дебели прегради делят душите една от друга, красива картина е взаимното доверие между тия идеалисти. И той е брат, който пази сумите, харчи. Харчи разумно за строежа, но никой не го пита за нищо. Никой не му иска сметка за нищо. Това са новите отношения, които идат. Те ще внесат поезия в живота. Кое може да внесе тая поезия в човешките отношения? Само възвишна идея, която черпи сокове от една висша реалност, има в себе си силата да събуди Благородните поттици на човешката душа. Кипи живот около салона. След изкопаването на основите работят и няколко души, външни работници. Но работата на съидейниците не престава. Салонът ще бъде двуетажен. Братята с кола докарват 11 тона вар. Всички носят вода. Едни с бурета, натоварени на коне, Други с кофи или котли. За върта донасят 50 тона вода. Освен водата за други нужди. Камъните, тухлите, пясъкът, пръста са пренесени. Врата трябва да се угаси по-скоро. Ето защо те жертват и от съня си и една нощ до докъсно гасят вар. Работят при светлината на лампи. Тая нощ ще остане паметна в тяхното съзнание. Братята и сестрите по смяна носят всеки ден храна на работниците. За всинца има работа около салона. Сестрите и те могат да работят. Едни от тях носят камъни или вода, други гасят върта, а трети изравняват мястото. Кое кара тия души да женат братската жътва? да трошат камъни, да копаят и да работят около зданието. Дали високите надници или други изгоди? Не. Една велика идея сгрява душите им. Тия искрени души, откърмени всред народа, работят вдъхновени от висок идеал. Вдъхновението им иде от съзнанието, че работят за нещо, което надраства личния им живот. Никога една идея от кръга на личния живот не може да буди оная чиста радост. Техният възторг е облъхване от духа на новата раса, която днес се ражда на земята. Никой не ги насилва. Законът за любовта се проявява при свободата. Не може да има любов там, дето няма свобода. Време е за усилена полска работа. Другите урат, сеят, копаят, жънат или косят, а тия хора турят идейната работа над всичко, носят камъни, тухли, копаят основите, жънат и прочее. Те те умело разпределят времето, че успяват да свършат на време и своята работа. Кое им говори да турят общата работа на преден план? Дълбокото съзнание, че интересите на цялото са техни интереси. По този начин строежът на този салон е един вид възпитателна, практична, опитна школа за едно ново съзнание. Всичко това очудват другите селени. Някои от тях са в недоумение. Те не могат да разберат. Питат, що правите? Един им казва, строим свободен университет. Той ще бъде свободен за всички, които желаят да се учат. Някой изявил желание да вземат салона за болница. Един от съидейниците казал, днес хората са болни, нека дойдат тук, за да станат здрави. Към юни салонът е вече готов. Същата есен го измазват. Някои от селените казват. 12 семейства сме и направихме здание, което струва 200 000 лева. Разбира се, похарчени са по-малко средства, понеже много от материалите и голяма част от труда е безплатен. Мнози на които са идвали в селото са казвали. Как е възможно постройка на такъв салон при такива условия? Един чиновник в Маглиш, шеф на учреждение, казал. Шепа хора построиха този салон. Те като се върнат дома вечерта от работа, отпрягат добитъка си и отиват в този салон, за да се просвещават. Два пъти седмично те отиват там, за да се учат. Нека бъдат образец на всички. Светлият дом в Розовата долина е символ на утрешния ден. Идете в маглиш при тия възторжени души, за да видите плода на делото им. Идете в маглиш, за да имате вяра в човека, вяра в вечно младите творчески сили на човешкия дух. Списание Житно Зърно 1937 г., книга 4.5.